Här kommer programmet Toner och tankar. Jag heter Ingvar Holmberg. Välkommen till veckans upplaga av Toner och tankar. Här kommer med i denna ljuva sommartid. När jag har tänkt på programmet den här veckan så har två ord varit i mina tankar. Det är ordet flykt och ordet utflykt. Det ena är eh, negativt laddat med mycket smärta för många. Det andra är positivt laddat för många. Förra året 2016 var det 65,5 miljoner människor på flykt i världen? Och det var 21,3 miljoner flyktingar i andra länder, den högsta siffran sedan början av 1990-talet. Och dessutom var det nästan 41 miljoner internflyktingar, alltså människor som är på flykt men som är kvar i sina hemländer. Och sen 3,2 miljoner asylsökande. Människor som i slutet av 2015 väntade på beslut om asyl i olika länder. Och sätter man det här till jordens totala befolkning på då när statistiken togs fram 7,3 miljarder invånare ungefär så betyder det att var 130 om person i världen nu är på flykt det är en siffra som verkligen saknar motstycke jag hittade i mitt skivarkiv en gripande och härlig sång med och antagligen av Alf Lax, den originelle sångarevangelisten sången heter en flykting, vi lyssnar Så skön och klar En Gud så underbar Men ändå så ensam här nere jag är Jag har varken mor eller far Så kom jag till Sverige en dag så vinsen, så trött och så svag Jag undrar om du någonsin kommer att förstå Hur en ensam flykting kan må Jag fyller sexton idag Och du talar om kärlekens slår Redan då, redan idag. I mitt inre Hör jag en röst En längtan bor i mitt bröst Att få chansen att leva Precis som du Men var Det är kyligt här uppe i nord Men har jag någon plats här på vår jord Om du vill hjälpa mig, krama mig då Men säg väl välvalda ord Jag fyller sexton idag det talar om kärlekens lov Men om du har någon kärlek att ge, Så ge mig den då redan idag Om du har någon kärlek att ge, Så ge mig den då redan idag Det har varit så fantastiska dagar nu ett tag och även om jag har nämnt siffrorna på flykt och flyktingar så vill jag ändå säga något om det där fantastiska. Att jag är så privilegierad att jag kan få göra trevliga utflykter till exempel nu på försommaren. Förra veckan på onsdagen så fick jag följa med eh, sångkören Solrosorna från Pingskyrkan i Norrköping. Ut i det blå som man säger, en bussresa där bara chauffören och reseledarna visste målet. Men så småningom så kom det fram att det var till Rimforsa till en, eh, en härlig konferensanläggning som heter Storgården. Och trevlig gemenskap på bussen med sång och prat och sen god härlig lunch som väntade på oss att sitta och prata med olika människor och så vidare och så vidare. Och i fredags då på eftermiddagen det var så härligt väder då åkte min fru och jag till Sörjköping och åt glass och satt där vid Göta kanal och tittade på folk och tittade på båtar och promenerade längs kanalbanken. Ja, det är ju fantastiskt. Och eh, när jag spelade in det här programmet då har jag alldeles nyss varit ute i fyra-fem timmar med min fru på golfbanan. Och eh, varit i friska luften och njutit av härlig miljö. Tänk vad privilegierade vi är. Hoppas att du också är tacksam. Jag är faktiskt tacksam för mitt liv. Nu lyssnar vi på lite musik. Göteborgs symfonietta sjunger eller spelar för oss elegant och tjusigt. Ut i vår hage, en fin folkvisa. Den här veckan och nästa vecka har vi ganska långa följetångsavsnitt för att hinna färdigt boken som vi läser. Nästa vecka blir sista programmet innan sommaruppehåll och därför så kommer nu, vi delar upp det här avsnittet den här veckan i två delar. Och mitt i läsningen så kommer det lite paus och då spelar den härliga Jazzorkestern Abide with me blir kvar hos mig. Och det är ju Birgitta Holmberg som läser om Katrin Kuhlman och berättelserna om helande och bönesvar. Och den här veckan blir det första delen av ett kapitel som heter Skeptiken under pälshatten. Här kommer den och så lite musik och så en del till. Skeptikern under pälshatten av Joe Gammelt Fru Joe Gammelt, maka till före på Walter Gammelt i Washington DC, räknades för att vara en av kongressmännens skiktigaste kontorister på Capitol Hill. Fru Gammelt är född och uppväxt i Mobile, Alabama. Efter att ha fullbordat sina studier och utexaminerats från Baylors universitet flyttade hon till Fort Worth i Texas där hennes man vid den tiden studerade vid Baptistsamfundets teologiska seminarium. Sen 1958 är gammelt bosatta i District Heights, Maryland där Walter Gammelt innehavs flera högre befattningar inom sitt samfund. I likhet med flertalet sydstatsbaptister trodde jag på Bibelns inspiration att den var Guds ord till mänskligheten. Jag tackade Gud för att han talade till profeterna och apostlarna och för det sätt varpå han gjort det. Jag trodde vad som stod i Bibeln om att människor blev botade från sina sjukdomar när Jesus rörde vid dem. Jag trodde vad som berättas om de 120 lärjungarna i den övre salen efter att Jesus lämnat dem och fört upp till himlen. Att de och många med dem i den första församlingen blev beklädda med kraft från höjden genom den heliga ande. Jag trodde vad som står om dessa människor att de talade i tungor, gjorde och underverk, och händerna på fuka, och dessa blev då helbredda. Jag trodde fullt och fast på allt detta, men av någon anledning kunde jag inte fatta att något sådant också kunde ske i vår tid. Att Gud kunde utgjuta av sin heliga ande över mig också, och att han kunde döpa mig i den heliga ande på samma sätt. Det förhöll sig inte så att jag inte ville ta emot den heliga ande eller erfara Guds kraft, även när den kom till synes genom verkningar av andliga nådegåvor, för det gjorde jag. Jag hade faktiskt lett bibelstudier om den heliga ande och andens verk i en av systrarnas bibelklass inom vår församling. Det var bara så att jag trodde att pingsten var något som hörde en för länge sedan svunnen tid till. Jag måste nästan dö innan det gick upp för mig att pingstens livgivande sanning var även någonting för oss som Guds folk idag. Efter min avgångsexamen från gymnasiet i Mobile 1949 bjöd pappa mig på en resa till Washington D.C. Det var en examenspresent. Pappa hade varit sjuk så länge jag kunde minnas men han har lyckats spara ihop de två biljetter med Greyhound-bussarna så att vi kunde resa och hälsa på min äldre bror som var anställd vid Högsta domstolens bibliotek. Min bror var bekant med Truman Ward, en av de högre tjänstemännen vid representanthusets kamerala avdelning. Denna herr Ward erbjöd mig en plats som var finskriverska. Det var mer än jag väntat mig. Jag tackade ja till erbjudandet och blev som 16-åring den yngsta stenografen om att finskriverskan på Capitol Hill. När jag arbetade i tre år i denna befattning och blev lite varm i kläderna Fick jag ett erbjudande att bli sekreterare åt senator Special Holland från For Florida med en årslön på 3000 dollar. Det var mer än pappa någonsin förtjänat hemma i Mobile och jag antog naturligtvis erbjudandet och bestämde mig för att stanna i Washington. Att gifta mig och få familj låg inte alls för mig. Jag gick helt upp i mitt arbete och i Washington-politiken och kvalificerade mig på kort tid för en ännu bättre betalplats hos en annan kongressman. Min ambition att vara effektiv och prestera ett felfritt arbete gjorde mig till en idealkontorist som blev eftertraktad. Jag älskade mitt arbete och levde helt och hållet för det. Tre timmar sömn om nätterna och en 15 minuters topplur efter lunchen som vanligen bestod av en varm korv för 15 cent var allt jag behövde. Redan i detta skede av mitt liv utvecklade jag en livsföring som nära nog kom att fördärva min hälsa fullständigt innan jag ännu blivit fötter. Under dessa mina första år i Washington kom jag i förbindelse med en grupp ungdomar tillhörande första baptistförsamlingen som var annorlunda än jag. Jag var baptist jag också men jag förstod av den glädje de utstrålade och av deras frimodiga vittnesbörd att de ägde något som inte jag hade. De hade segrat i sitt liv och när jag såg dem väcktes hos mig en längtan att bli en mera än kristen. Att bli lik Jesus, att ge honom hela mitt liv och känna honom på heltid. Den bästa heltidstjänst jag då kunde tänka mig var att bli missionsläkare. Kanske var det min pappas mångåriga sjukdom som ledde mina tankar in på detta spår. Eller kanske var det detta att jag läste om Jesus, hur han la sina på de sjuka och botade dem. Vad det nu än kunde bero på så ville jag se människor bli friska. Och läkarmission var i det sammanhanget det enda jag kunde tänka mig. Jag slutade mitt arbete i Washington och skrev in mig vid Baylors universitet i Waco, Texas. Min arbetsgivare, den förre representanten för Georgia i kongressen, Prince Preston, hjälpte mig ekonomiskt. Skulle pengarna ta slut för mig lovade han att jag kunde få komma tillbaka till Washington en termin- och fortsätta mitt arbete hos honom. Platsen skulle alltid stå till mitt förfogande. Jag utnyttjade hans generösa erbjudande och kom att pendla mellan Waco och Washington i flera år. Efter sex år blev jag äntligen färdig med min examen. Det var under studietiden med Bellers jag blev bekant med Walter Gammelt. En snygg, kraftigt, byggd ung man med ljust lockigt hår. Han blev färdig med sin examen före mig och flyttade till Fort Worth där han fortsatte sina studier vid Baptistsamfundets teologiska seminarium. Omedelbart efter att jag blivit klar med min examen gifte vi oss. Mina planer på att bli läkarmissionär lämnade jag därhen för att bli något som nu syntes mig vara för mer, att bli en pastorsfru. När Walter blev färdig med sina teologiska studier och avlagt sina examen flyttade vi till Washington. Jag återgick till mitt tidigare arbete och Walter antog kallelsen att bli pastor för Parkways Baptistförsamling, en ny församling i District Highs, Maryland. Jag återgick genast till min gamla livsföring. Arbetade otroligt länge varje dag, åt dåligt och ansträngde mig till det yttersta att utföra mitt arbete med största noggrannhet. Det gick för mig att hålla igång på detta sätt i några år utan att hälsan kom allt för mycket i kläm. Men efterhand visade det sig att den press jag levde under, dels av att vara pastorsfru, dels av arbetet vid kongressen, inverkat på min hälsa. Det första jag där ville ha märke till var att jag började gå ner i vikt. En annan sak var att jag kunde vakna mer trött på morgnarna än jag varit kvällen innan då jag lagt mig. Jag hade flera missfall innan jag slutligen lyckades fullborda en graviditet. Men jag arbetade till sista dagen innan Lille Gordon föddes. Och efter ett helt kort uppehåll i samband med nedkomsten var jag tillbaka på min arbetsplats. Jag var så hängiven mitt arbete att jag formligen var slav under det. När min chef inte lyckades bli återvald till kongressen antydde Walter till mig att han tog det som ett tecken från Gud att jag borde sluta arbeta på Capitol Hill. Men innan jag hade närmare tänka över saken hade jag blivit erbjuden i en av de verkliga toppbefattningarna där. En kongressman från Texas bad mig nämligen att bli hans kamerala assistent. Högsta befattningen på kongressmannens kontor Uppgiften krävde att dess innehavare var en toppenkraft och jag hade fått ryckta av mig på Capitol Hill att vara just en sådan framåtsträvande, effektiv och lojal. Jag tog platsen, arbetade bittida och sent utan att spara mig dirigerade personalen och övervakade kontoret skrev tal och stannade kvar långt efter stängningstax för att forska i lagar och förordningar. Kväll efter kväll kom jag hem långt efter att det mörknat, satte mig på pianobänken i vardagsrummet med en mängd papper utbredda omkring mig och fortsatte så att arbeta in på småtimmarna. Jag fortsatte att gå ner i vikt, hade ytterligare tre missfall och fick det råga på allt några besvärliga sår som inte ville läka. Allt samman som typisk följd av förhållandena vid kongressen med dess interna konflikter på kontoret och ständiga irritationer som ofta orsakades av underordnade manliga befattningshavare som avundsjukt åtrådde att få min plats. Jag arbetade som regel 70 timmar i veckan och fick mindre än 4 timmar sömn varje natt. Men hela tiden försökte jag ändå fylla min plats nu Waters sida i församlingen. Jag hade tidigare besvärats av huvudvärk ibland och nu kom den tillbaka i form av migrän. Det började som regel med ont i bakhuvudet och vid ena tidningen. Men inom en timme hade den blivit sig i alla delar av huvudet och jag kände som om hela huvudet var ibland. Ibland kunde det kännas som om huvudet satt i kläm i ett skruvstäd- så jag trodde det skulle spricka. Verken åtföljdes av illamående som kom liksom i vågor och jag hade våldsamma konvulsioner. Det är typiskt migren som en läkare ordinerade tabletter, däribland darvon som jag började ta mängder av. Jag hade blivit sagt att dessa tabletter inte var vanubildande men jag märkte ganska snart att jag blivit fast och inte kunde klara mig utan dem. Jag ökade doseringen i takt med att migränen återkommer allt oftare. Efter någon tid råkade jag ut för något förfärdigt. Jag började tappa håret. Jag skyllde på mina många missfall och att jag började bli gammal. Men det var långt ifrån uppmuntrande att gå och tänka på att en vacker dag skulle jag kanske vara helt skallig. För att ta det säkra för det osäkra skaffade jag mig därför peruk. Men allting har sina avisidor. Och en dag hände något som jag sent ska glömma. Jag hade slutat mitt arbete för dagen lite tidigare än vanligt för att bege med hem. Vi hade då kontoret i Sam Rayburn Building. Det var en vårdag och blåste friskt. När jag kom ut från porten där jag märke till att hela den runda uppfarten var kantad av regeringsledamöters stora svarta bilar. Jag visste att ett kabinettsammanträde just pågick. Så jag fäste mig inte så mycket vid de många bilarnas närvaro förrän jag steg ner från trottoaren, för då hände det. Vinden tog tag i min peruk och den lossnade. Till min förskräckelse såg jag den dansa iväg längs uppfarten och in över gräsmattan, vid sidan om den, mitt framför alla dessa uniformerade män. Jag ropade på hjälp men ingen rörde ett finger. Alla dessa vakter och chaufförer, som blev åsynna vittnen till skådespelet, stod bara och gapade medan peruken dansade iväg och slutligen fastnade i en ratt med tulpaner. Men då brast det ut i gapskratt och jag kunde gott föreställa mig hur kongressmännen in i byggnaden tittade ut genom fönstren och såg mig jaga efter min peruk. Ta upp den, trycka ner den på huvudet igen och sen marschera ner till parkeringsplatsen. För alla dessa kara var det här en syn värd pengar, men jag kände som om jag ville stå gråta. Varför skulle jag behöva ha peruk? Varför kunde inte jag få vara som andra? När jag tagit plats i min bil satt jag en lång stund och bara grät innan jag startade och körde ut från parkeringen. En morgon, det var flera månader senare, då jag steg ut sängen ganska trött och yrvaken och staplat ut i köket för att draga lite frukost och tvåårter minns jag att jag började storgråta där jag stod i spisen. Tårarna födde ner på de heta brännarna där de fräste till och förvandlades till ånga. Jag hade inte längre något hem, tyckte jag. Och Walter hade inte någon hustru, för jag var ju gift med mitt arbete numera. Ändå klagade han aldrig. Han var som Gibraltar-klippan vid infarten till Medelhavet –under det att jag höll på att gå upp i sömmarna. Jag fasade vid tanken på att behöva tillbringa ännu en dag på kongressens kontor. Medan jag stod där för funken mina tankar kom Walter och la sin arm om min midja. Jag kände hans skinn mot min hals och märkte doften av rakvatten. Hur länge sedan var det nu sedan jag stod och såg på när han rakade sig? Jag brukade ha tid till det för, men det var länge sedan– medan vi ännu knogade med vår utbildning och han gick på seminariet. Jag kom så väl ihåg dessa första år av vårt äktenskap, vår lilla dubblett vid Stanley Street i närheten av Seminary Hill. Jag minns de regelbundna resorna till Wichita Falls, där Walter predikade under veckohelgerna. Vi hade smått med pengar på den tiden, men vi brukade promenera på de avfolkade gatorna i Fort Worth centrum om kvällarna och titta i skyltfönstren. För omväxling hände det att jag ibland följde med honom någon kväll till seminariets bibliotek, där han kunde sitta både länge och väl och fördjupa sig i studier av bibelkommentarer som förberedde sig till någon tentamen. Eller vi kanske bara gick hand i hand i rotundan och tittade på tavlor föreställande tidigare rektorer vid seminariet. Då hade jag inte tid med sådant. Ingen tid att bara sitta och göra honom sällskap. Ingen tid att gå ut på promenad med honom. Ingen tid att stänka rakvatten på honom när han var nyrakad och att skrattande gnugga min näsa mot hans. Tanken kom tårarna att trilla alldrymningare ner på den heta spisen. Det är inte värt det, Joe viskade Walter i mitt öra. Han var alltid så mjuk i sitt sätt och alltid så vänlig. Vi behöver inte den extra inkomsten. Sluta innan arbetet där på kontoret bryter ner dig alldeles. Han hade rätt men det var för sent. Jag gick till min läkare och han bara ruskade på huvudet när han fick se mig. Öppna frätsor och migrän. Han sjukskrev mig på en gång, annat var inte att göra. Programmet måste koppla av helt och hållet från allt arbete och bara vila. I ett fall behövs mycket vila, annars kan något farligt hända. Han visste det inte och inte heller jag gjorde det, men det farliga hade redan hänt. Jag hade börjat dö. Walter tyckte att det skulle vara lämpligt att vi tog deligt från allt en vecka och bilade upp i allergini med vår husvagn. För min del var jag inte särskilt pigg på att ge mig ut och kampa. Gården var sex nu och ett riktigt energiknippe så campinglivet skulle väl inte bli helt bekymmersfritt. Men hur det var så går vi oss i alla fall iväg fast beslutna att göra det bästa av det. Efter att ha lämnat husvagnen på en campingplats i Elgin State Stadspark i lägre New York körde vi vidare med bilen till kanadensiska gränsen för att ta en titt på Niagarafallen. Nä Det blev en tröttsam färd. Att gå de cementerade gångvägarna, att gå upp för och ner för stentrappor tog på krafterna. Båtresan på floden nedanför och fram till de donande fallen blev lika så tröttande. På vägen tillbaka till husvagnen med gården sovande i baksätet började jag känna mig riktigt dålig. Och inte bara det, jag kände mig sjuk på ett nytt sätt. Så här hade jag aldrig varit med mig tidigare. Jag kände ett oerhört tryck i korsryggen på båda sidor. När jag försökte ändra ställning blev smärtorna ännu svårare. En del vägarbeten var på gång den sträcka vi körde. Och varje ojämnhet i vägbanan så kom bilen att reagera orsakade våldsamma smärtor i min kropp. Efter ett tag märkte jag att jag förlorade känslan tvärs över ryggen. Höll jag på att bli lam. Jag högg tag i Walters arm. Vad är det frågan och såg alldeles förskräckt ut. Du är vit i ansiktet som ett lakan. Jag vet inte men jag är rädd. Jag har misst all känsla i ryggen. Nu rörde det sig inte om huvudvärk eller om något vanligt så, det här var något värre. Jag märkte hur det onda spred sig till magen. Våg på våg av illamående gjorde att jag måste sitta med händerna för munnen och jag vågade inte tala. För första gången i mitt liv tyckte jag mig påtagligt känna dödens kalla hand. När vi kom tillbaka till parkeringsplatsen och vår husvagn kollapsade jag fullständigt. Jag gick och la mig medan Walter tog garden med sig och gick för att ta reda på var närmsta sjukhus fanns. Han kom tillbaka med beskedet att det var flera mil till det närmaste. Jag bet mig i läppen, det här kanske skulle gå över bara jag fick vila mig lite. Walter var orolig men böjde sig för min envishet att vänta till nästa morgon med att vidta några åtgärder. Men allt eftersom timmarna gick blev jag allt sämre och jag kände som om jag höll på att gå sönder invertes. Tidigt nästa morgon tog jag mig med svårighet ur sängen för att gå på toaletten. Jag märkte då att det var någonting ovanligt som passerade ur min kropp. Och i samband med därmed... Tidigt nästa morgon tog jag mig med svårighet ur sängen för att gå på toaletten. Jag märkte då att det var någonting ovanligt som passerade ur min kropp. Och i samband därmed tycktes verken avtaga något. Jag staplade tillbaka till sängen och när solen tittade fram över trädtopparna slumrade jag till. Det var redan långt fram på förmiddagen då jag vaknade. Husvagnen var tom men jag hörde Walter och Gordon utanför. När jag reste mig för att stiga upp och klä mig upptäckte jag till min förskräckelse att det var alldeles blodigt i sängen. När Walter kom in och såg hur det var yrkade han på att vi genast skulle köra till närmaste sjukhus. Men återigen lyckades jag lugna ner honom och få honom att ändra sig. Vi kör hem istället, sa jag. Kom jag bara i min vanliga säng blir det nog bra med mig. Men det blev inte bra. Och Walter tog mig utan prut med till en läkare som var specialist på inverterssjukdomar. När jag beskrev mitt onda och hur det yttrat sig såg jag på doktorn hur förskräckt han blev. Ta det inte lätt med den sortens blödning, fru Gammert, sa han. När han sedan röntgat mig förklarade han med stor bestämdhet att jag måste omedelbart läggas in på sjukhuset. Jag anade att man till särskilt var på tok med mig och frågade vad det kunde vara. Om några dagar ska jag kunna ge klarare besked om det men det verkar som om det är bitar av njurarna som kommit ut och flera fortsätter att komma ut. När diagnosen blev fastställd efter flera dagar handlade det om avstötning av döda papiller i njurarna. En sällsynt och mycket allvarlig njursjukdom som leder till njurarnas upplösning och sönderfall inifrån. Sjukhusets specialist på urinvägars sjukdomar sa att mina njurar liknade på par svampar som bara väntade på att någon lömsk bakterie skulle passera igenom mitt system och angripa den för att sönderfallet skulle påskyndas. Nästan hälften av de båda njurarna var redan borta och jag hade inte långt kvar att leva. Walter skrev ett brev till församlingen och bad om förbön för mig. Trots att förbön för sjuka, och jag menar då tronsben, var något främmande för flertalet av församlingsmedlemmarna fanns det i alla fall några av systrarna som Gud kallat och rostat för denna uppgift att bedja om min herr bredargörelse. Saken var den att ungefär ett år tidigare hade några unga hemmafruar som tillhörde församlingen kommit till mig och bett mig att undervisa dem i Bibeln. De längtade så efter ett djupare andligt liv att komma närmare Herren, men det visste inte riktigt hur det skulle gå till. Det hade emellertid en känsla av att jag, trots min bräckliga kropp och dåliga nerver, skulle kunna vägleda dem åt rätt håll. Många år tidigare, medan jag studerade vid Baylors, hade jag haft en upplevelse som kom att betyda mycket för mig. En eftermiddag då jag var ute på stan och just skulle gå över åttonde gatan blev det plötsligt så levande för mig att en heligande bodde i mig. Jag blev så gripen att tårarna började strömma från mina ögon. Ja, jag grät så till en grad att jag hade svårt att se vad jag hade trottaren på motsatta sidan gatan. Vad underbart men samtidigt så allvarligt tänkte jag. Den heliga ande med mig var jag ingår. Den stunden hade den heliga ande blivit en person för mig. Han hörde varje ord som gick över mina läppar. Han kände mina tankar. Och han såg varje min handling. I flera veckor efter denna upplevelse gick jag omkring där vid skolan. Liksom nedsänkt i den heliga ande som omgav mig på alla sidor. Och vad jag älskade Jesus. Jag började ge tionde, inte bara av mina pengar. Utan också av min tid i form av bön och bibelstudium. Beslutet av denna period i mitt liv tror jag att jag tillbringade väl bortåt fem timmar om dagen inför Gud på detta sätt. Men jag hade inte fortsatt, för det hade med tiden blivit något av ett köpslående med Gud över det hela, istället för att det skulle vara ett kärleksförhållande till Herren. Men trots att andeuppfyllelsen hos mig ebbade ut, hade jag kunskapen om den heliga andens kraft kvar. När därför dessa unga kvinnor kom till mig och talade om sin längtan att komma närmare Herren följde sig helt naturligt att jag skulle läsa för dem vad Bibeln hade att säga om den heliga ande och andens verk. Jag visste att jag själv behövde lära och anade att fastän jag nog sa de rätta orden fattade jag inte innebörden av det jag talade om. Bland annat minns jag att jag sa till mina medsystrar när det talas om pingsten sker det inte i förfluten tidsform. Men om Bibeln är sann, varför kan vi inte fatta dess budskap bokstavligt hade det frågat? Varför kan vi inte vänta oss att det ska ske under och hebräda oss sig nu som på tid? Som baptister trodde vi på Bibelns inspiration att den var Guds ord och dylika frågor blev besvärande för mig. Jag ville vara intellektuellt ärlig. Och eftersom jag själv aldrig sett ett under, aldrig sett Guds kraft fysiskt demonstrerad, hade jag svårt att tro. Vi grävde djupare i bibelordet i ett försök att finna svar på våra frågor. Men hur som helst med det hade vi klart för oss att ett djupare andligt liv, en nära vandring med Herren, var knutet till vad Bibeln lär om den heliga ande. Vad vi behövde och längtade efter var en uppenbarelse av Guds kraft. Det räckte inte att bara tala om, Och den uppenbarelsen skulle vi få vara med om på lördagseftermiddagen i veckan efter att jag blivit inlagd på sjukhuset. Det var min 37 födelsedag. Systrarna i bibelklassen hade kommit till sjukhuset för att hälsa på mig. När det stod där i ring kring, kring mig, Allahah. När de stod där i ring kring min säng kände jag på mig att något blev annorlunda. – Hur känner du dig? frågade Pat Van de Winter. Pats man var vid flottan och det hade gått in som medlemmar av vår församling. Inte därför att det var tvättekta baptister utan därför att Herren sagt att det skulle göra det. Det var ytterst få som anslöt sig till Parkways baptistförsamling- Därför att Herren sagt åt dem att göra det. Men Pert och hennes man hade gjort det av den anledningen. Jag var svag och ganska tung i huvudet av alla tabletter jag fått. Men försökte i alla fall le och svara det. Jag är något bättre. Jag blöder inte lika mycket som förut. Pris sjöng för ut, sa Pert och blinkade åt en annan av systrarna som stod på motsatta sidan av sängen. Hon i sin tur log och nickade åt en annan. Och så stod de där och log och nickade åt varandra- precis som om de hade några hemligheter för sig- och visste vad jag inte visste. Det förhöll sig också så, men det fick jag inte reda på- för en flera veckor senare. En eftermiddag då Pärt kom och på mig. Jag var vid det tillfället alldeles ensam i sjukrummet. Hon berättade då vad som hänt- den lördag de man fått Walters brev. När vi fick pastors brev- Förstod vi i bönegruppen att du var dörande. Vi förstod också att om allt det som vi läste under våra bibelstudier var sant hade vi ett tillfälle att få det bevisat nu. Botade Gud sjuka fortfarande eller gjorde han det inte? Det var frågan. Det låter som om ni tänkte sätta Gud på prov, säger jag. Nej, riktigt så var det inte, förklarade Pert och flyttade sin stol närmare sängen. Vi bara kom överens om att samlas och be Herren gripa in och hela dig. Gällde det att sätta på prov var det väl i så fall vi som skulle prövas. Gud ville se om vi verkligen trodde vad han sagt i sitt ord. Hela gruppen, alla åtta, steg vi upp mycket tidigt och samlades till en bönestund i stadsparken vid soluppgången. Jag väntade och förblev tyst medan Pärt gjorde en paus. Jag såg att hon fick tårar i ögonen. Det var en underbar en helig stund för var och en av oss. Medan vi dröjde där inför Guds ansikte upplevde vi varenda en hur Gud kom oss nära och vi kände hans kraft på ett påtagligt sätt. Alla fick vi klart för oss att du skulle bli hembraida genom ett under. Men det förstår jag inte avbröt jag. Jag vet visserligen att jag blivit något bättre. Men det är bara därför att jag är här på sjukhuset. Och de pumpar i med medicin. Men doktorn säger att mina njurar är slut. Det har vi också reda på återtog Pert och gjorde en liten grimas. Men vi vet också att Gud visat att han har makt. Samma makt som vi läste om i Bibeln. Vi vet att du kommer att bli helad, fortsatte hon. Du sa att han visat sin makt, på vilket sätt? Pert reste sig och gick bort till fönstret nu gick till att tala ganska lågmält som om hon på nytt upplevde den heliga stunden i gryningen borta i parken. Var och en av oss upplevde, fast på olika sätt, hur Herren kom oss nära. Jag för min del satt framåtlutad på en bänk med händerna under hakan och kände som om hjärtat skulle brista. Alla kände vi att vi älskade dig inligare än någonsin. Och nu såg det ut som vi skulle förlora dig. Vi började bedja för dig. Men i samma ögonblick som solen gick upp blev det stopp. Vi kände alla att det inte gick att bedja längre. Våra böner var hörda och vi bara satt där och grät. Men då helt plötsligt fylldes jag av en ljuvlig frid. Det var som när snön faller över ett fult och tråkigt landskap. Allt blir på en gång vitt och ser rent ut. Jag fick en inre förvisning om att Gud hade redan helat dig. Det var inget fyrverkeri, ingen jordbävning. Förvisningen kom till mig så stilla att du redan var helad och att du i Guds tid skulle få veta om det också. Pert vände sig från fönstret och såg på med dialog och hon fortsatte. Jag såg upp och tänkte, jag mötte i samma stund alla de andra flickornas blickar. Det låg mot mig genom tårar. Alla hade det på samma gång fått samma förvissning som jag. Vi gick då hem. Nu visste vi hur det skulle bli och har aldrig kunnat tvila på det. Men jag är inte hela dymande jag. Det du visste upprepade Per svist om stor bestämdhet. Visserligen vet vi att läkaren sagt till pastor Gammelt att din sjukdom är obotlig. Men kom ihåg att för Gud existerar inga omöjligheter. Jag visste att jag var dödsjuk men obotlig. Nu glömde jag allt vad Pat sagt. Men det där ordet obotlig fortsatte att ringa i mina öron. Om din väg är stenig och bördan tung och svår om solen slutar skina På marken där du går Är du tyngd av oro Och ingenting känns lätt Vänd dig till Jesus Han visar dig rätt Vänd dig till Jesus Han hör dig och förstår Vänd dig till Jesus Och följ i hans spår När du har bekymmer finns enda sätt Vänd dig till Jesus, han visar dig rätt Jesus vill ge frälsning åt alla i vår värld Han är din väg till himlen, han styr dig på din färd Känner du dig vilsen på vägen du beträtt Vänd dig till Jesus, han visar dig rätt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 Hör dig och förstår Vänd dig till Jesus och följ i hans spår När du har bekymmer finns plottet ett enda sätt Vänd dig till Jesus, han visar dig rätt Efter följetången så hörde vi Torkel Selin sjunga Vänd dig till Jesus. I andakten läser jag bara några versar ur en salm, en sång, ett rop ur djupaste nöd. Salteren 130: Ur djupen ropar jag till dig, herre. Herre, hör min röst. Låt dina öron lyssna till mina rop om nåd. Om du, Herre, tillräknar missgärningar, Herre, vem kan då bestå? Men hos dig finns förlåtelse för att man ska frukta dig. Jag väntar på Herren, min själ väntar och jag hoppas på hans ord. Min själ längtar efter herren mer än väktarna efter morgonen. Jag mer än väktarna efter morgonen. Vi beder. Herre tack för privilegiet att bo i trygghet. Att slippa vara på flykt att istället kunna göra trevliga utflykter hjälp alla människor som är på flykt i sitt eget land eller i andra länder och hjälp oss när vi möter flyktingar asylsökande, nysvenskar att vi öppnar våra hjärtan att vi tar tid, att vi visar vänlighet hjälp oss Herre var med varje lyssnare Tack att du hör, Björn. Amen. Vi hörde torkelselin förut och här sjunger han en sång till. Han finns bakom molnen ändå. Har det hänt att du är tro Eller gå över bönernas bro Är din himmel ej blå Bara mulen och grå Du ska minnas han finns där ändå Ja han finns bakom molnen ändå Ja, han finns bakom molnen ändå. Han räcker sin hand, fast du tvivlar ibland. Ty, han finns bakom molnen ändå. Har det hänt att du brutit hans bud? Eller kanske vänt ryggen åt Gud Var du bitter och brång När din tunnel blev lång Du ska minnas han fanns där ändå Ja han finns bakom molnen ändå Ja han finns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 Fasthet su, fasten allt var så glatt. Och det hjälplöst mot natt. Du ska minnas, han finns där ändå. Ja, han finns bakom molnen ändå. Ja, han finns bakom molnen ändå. Ja, sin hand, fast du ibland ty han finns bakom molnen den då ja han finns bakom molnen den då tack för att du har lyssnat också den här gången vi avslutar programmet den här veckan med Roland Utbult, Camilla Bagler och en massa sångare som sjunger Gud har omsorg om dig. Ha det så bra, vi hörs igen nästa vecka som blir sista programmet innan lite sommaruppehåll.